Я, романтика, цвітові яблуні, З далекого туману, з тихих озер загірної комуни Шелестить шелест. То йде Марія. Я виходжу на безгранні поля, Проходжу перевали, і там, де жеврюють кургани, Похиляюсь на самотню пустельну скелю. Я дивлюся вдаль. Тоді дума задумаю, як амазонянки джгітують навколо мене. Тоді все пропадає. Таємні вершники летять, ритмічно похитуючись до отрогів, і гасне день. Біжить у могилах дорога, а за нею мовчазний степ. Я откидаю вії і згадую. Воістинно, моя мати, втілений прообраз тієї надзвичайної Марії, що стоїть на гранях невідомих віків. Моя мати – наївність, тиха жура і добрість безмежна. Це я добре пам'ятаю. І мій неможливий біль, і моя незносна мука тепліють у лампаді фанатизму перед цим прекрасним, печальним образом. Мати каже, що я, її м'ятежний син, зовсім замучив себе. Тоді я беру її милу голову з нальотом стріблястої сивини і тихо кладу на свої груди. За вікном ішли росіні ранки і падали перламутри. Проходили неможливі дні. Вдалі з темного лісу брели подорожники і біля синьої криниці, де розлетілись дороги, де розбійний хрест зупинялись. То молоде загір'я, але минають ночі, шелестять вечори біля тополь, тополі відходять у шосейну безвість, а за ними літа, роки і моя буйна юність. Тоді дні перед грозою. Там за отрогами сизого бору спалахають блискавиці і накипають, і піняться гори. Важкий душний грім ніяк не прорветься з Індії, зі Сходу. І томиться природа у передгроззі. А втім за хмарним накипом чути інший гул. Глуха канонада. Насуваються дві грози. Тривога! Мати каже, що вона поливала сьогодні м'яту, і м'ята вмирає в тузі. Мати каже, надходить гроза, і я бачу, в її очах стоять дві хрустальні росинки.